بوك 2 82. 82 82 الماضي 2 vergangenheit 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Musstest du einen Krankenwagen rufen? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Musstest du, du den Arzt rufen? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Musstest du die Polizei rufen? هل لديك رقم Haben Sie die Telefonnummer? Gerade hatte ich sie noch. Haben Sie die Telefonnummer? Gerade hatte ich sie noch. Haben Sie die Adresse? Gerade hatte ich sie noch. Haben Sie die Adresse? Gerade hatte ich sie noch. Halladayka kharitata al madina? Kanat la tazalu mai monzu lachazat. Haben Sie den Stadtplan? Gerade hatte ich ihn noch. Haben Sie den Stadtplan? Gerade hatte ich ihn noch. Hall jaae fil mawid? Lam yastati' an yatei fil mawid. Kam er pünktlich? Er konnte nicht pünktlich kommen. Kam er pünktlich? Er konnte nicht pünktlich kommen. Hel وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. fand er den Weg? Er konnte den Weg nicht finden. fand er den Weg? Er konnte den Weg nicht finden verstand er dich er konnte mich nicht verstehen verstand er dich er konnte mich nicht verstehen warum konntest du nicht pünktlich kommen warum konntest du nicht pünktlich kommen warum konntest du den weg nicht finden warum konntest du den weg nicht finden warum konntest du ihn nicht verstehen warum konntest du ihn nicht verstehen ich konnte nicht pünktlich kommen weil kein bus fuhr Ich konnte nicht pünktlich kommen, weil kein Bus fuhr. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte. Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Ich konnte ihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war. Ich konnte ihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war. Ich musste ein Taxi nehmen. Ich musste ein Taxi nehmen. لقد كان علي أن ich mußte einen stadtplan kaufen ich mußte einen stadtplan kaufen radio ich mußte das radio ausschalten ich mußte das radio ausschalten